28 a lesz onnan tudom, mert anyukám még nálam lesz és szombaton el is viszik azt, amit 28-án kilaknak az új, lap, új lipót városiak én már határozottan nem emlékszem arra, hogy régen amikor még kisebb voltam hogyan jegyeztem meg, hogy hanyadika van így mindig hadilában álltam így vagy úgy Kérem a dobost és a gitáros, hogy lassan lépjenek be. Uraim, elfoglalnák a helyüket? Gentlemen, Minden kétséget kizáróan ez a műsor nem lehet más ilyen zenei alapokon Melynek elérhetősége 353 94 50. Kicsit borult, kicsit derűség alatt Egy műsor, mely számtalan alcíme közül az egyikben azt hirdeti, hogy nem való 12 évet aluliaknak mint én talán emlékeznek rá, hogy pártkongresszusokra készültek el olyan ütemben kivitelezések, beruházások és kiruházások, mint ahogy most. Négyes metró, ötös metró, hatos, nem tudom micsoda, barostér, akvárium, szolárium, és ami mögötte van, Gossuth tér. A leggyakrabban párkompresszus. És most már Dinnyi és József után szabadon. Nem csak az a kérdés, hogy kiöltemek meg Kenedit, hanem hogy ez a vesz, most akkor ez szedetbe, vagy nem szedetbe. és incselkedő ez a zene. Mesterházi Attila a hajdúságban aludt, így nem áll rendelkezésre, mint ahogy papcsák Ferenc is kampányol, így holnap proszgony Zoltán képviseli a zuglói önkormányzatot. Van itt egy P betű, de attól tartok, hogy a mostani hangulatomban adáson kívül lépek le. Megjöttek a szehúzó kincsök, igaz, hogy csak a fele? Köszönjük. Jó réged, kívánom. És egy a hírekből hallottam, hál' Istennek a párt az influenza járvány is befejeződik, úgyhogy halleluja! Képzeljék el, én ezekről a szeúzokincsekről már decemberben hallottam, hogy beleztek ők szerezve, és képes voltam mostanáig, április elejéig vagy március legvégéig hallgatni. Aztán gondolkodtam azon, hogy ez most pozitívum vagy negatívum, és aztán nem jutottam semmire. Megnyitják a Várkert bazárt és lesz újabból ifjúsági park és piramis koncert. megszünteti a Fidesz a nosztalgiát, mert bármely pillanatban vissza tudja forgatni az időkerekét, és lesz itt még 70-es és 80-as évek. Hogyan tartom meg? Pont a Pécsi Egyetemet az ügyben, hogy készítsenek szakanyagot, az ügyben, hogy mi legyen a Simon Gábor által felvett képviselői juttatással. Erről elképzelésem sincs, végül is Rubostnyi, hogy azt gondolom, hogy kinőtt már abból a korból, amikor leült a Mentálmi bizottság és megpörgetett egy üveget. Április 7-étől más gondjaim lesznek. Bár minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Azon is gondolkodtam, hogy ezek a szeúzó kincsek, ezek vannak-e olyan jelentősek, hogy ott legyenek a Bocsánat a műveletlenségemért, de megmondaná nekem, hogy mik ezek a kincsek. Ezek a kincsek, ezek kincsek. Ezek ilyen nagyon régi kincsek, amit valaki kiásott valahol Nyugat-Magyarországon. Fogalma nem volt, hogy micsoda elkezdett vele kereskedni, vagy nem tudom, elvitte a lócsiszár virágvasárnapjához, amire mástak elakasztva találták meg. Aztán kikerültek Bécsbe, aztán eszement angol lordok megvásárolták egymástól ezek a kékvérőek. De közben azt mondtuk, hogy mi a miénk, meg a horvátok is azt mondták, meg a libanoniak is. Eztől valahogy szalonképtelenek kiváltak, és nem lehetett őket kiállítani sem. Aztán most megvettük a fél kilóra. Fél kilóra, négy és fél milliárd az ára. Végül is olcsóbb, mint, drágább, mint a kaviár. Igaz, hogy meg se lehet enni. Akkor meg minden? mondják, már az M3-ason éregyházatás 90-es kőné a balesetben, most alakul ki majd. Hát, figyeljen mindenki, mert szerintem szorlódásnak. Köszönöm! Köszönöm! sajtótájékoztató volt, ahol a Klubrádió úgy viselkedett, mint a Móriczka, akinek mindig ugyanaz jut az eszébe, amire azt mondta a miniszterelnök, hogy nem változtatta meg a véleményét. azzal a kapcsolatban, amivel kapcsolatban a kubrádió mindig felteszi azt a kérdést, amit feltesz, ha éppen van rá módja. Boldog Vagy boldogtalom. a nap interneten olvasgatva a témát, azért nekem is megeragadt a fejembe, hogy annyira szégyenletes, hogy a klubrádió Orbán kottájában játszik, most azért, mert a tévéhíradóban csak a Simon így megy, azért, hogy gondolják, hogy egy ezt kell megkérdezni. Ez olyan nevetséges. Igen, én is ezen gondolkodtam, hogy nevetségese vagy sem, csak hát most gondolj el, hogy maga egy nőre áhítozik, és végre egyszer meglátja, és akkor kitör önből, a, azon itt ugyanaz van bennem, benne, mint magában, de van bennem némi megengedés, nem tudom eldönteni, maga felé hajlik a szívem, hogy magának van igaza. Igen, igaz, olyan. olyan de van még egy kérdésem, mit gondol Fanándorról, és mit gondol, hogy navigárenetsz egyszer ezt, hogy ez igaz-e, hogy hajózni muszáj? Tisztelem az erőfeszítését, csak én nagyon félek, hogy, hogy ez nagyon késő. tehát azért, azért mégiscsak 70 éves elmúlt. Nem múlt el az 72 éves, az a, a Fonándor. 70 éves, 70 éves, úgy tudom, hogy 70 De mindegy, szóval ő is benne van jócskán a korban. Hát idősebb minden is, én még 69, hát egész büszösi elmúlt 70 éves. még, mielőtt valaki telefonál, szerintem a Fonándor nincs annyi, de lehet, lehet, én ezt nem tartom ki. Itt... Szóval azért ez, összejöhetnek úgy a dolgok, hogy ott hagyja a fogát, de a tiszteleten csak nagyon féltem. És ha ott hagyja a fogát, de egyedül nem úgy, mint az erős Zsolt, akkor benne van? Tehát... Benne van a pakliba, persze. Hát ez egy nagyon... 53, 61, Benjön, igen, 61 éves. 61. Igen. Bocsánat, akkor meg voltam győzött, hogy idősebb, minden. Jó, semmi, akkor ezt nem tudtam fontosan. Azért, azért ez is sok már. Én, jó, én, én biztos, hogy nem bele a helyére, hogy bennem is van sok elváncsáj. de hát jó, hát én máshogy, máshogy nyilván. De a lelkét megérti? Abszolút, abszolút, persze. Sőt, mindenkinek a lelkét megértem. Sőt, lélekben vele is fog tartani? hogy ne, persze figyelni fogom az útját és drukkolod neki, és borzasztól szeretném de most a másik, ami történhet, hogy szegény jól megvelik, mert ugye versenyek fognak lenni, és a, a csúcsversenynek készül ugye, a magányos földkerülésre és akkor ennek nagyon rosszá íze lesz. Biztos? Hát, lehet, hogy lélekben semmi másra nem vágyik, mint a sós viszére, nem tudom az, az is más dolog, tehát mindenki vágyik a tengere, még az is, aki hajóba se soha. soha jobb lenne, ha úgy vágna neki a fanándor azért indul el, hogy megnyerje értem, azt kérdezem éppen, hogy jobb lenne, hogyha úgy indulna el hogy magánemberként, és erről senki se tudna bocsánat, most kimarassítaná rá azt kérdezem, jobb lenne, ha magánemberként menne, és erről senki se tudna nem, nem, nem, nem, nem. Tehát, hogyha már belevág, akkor, akkor, akkor mindenből a csúcsot. Tehát akkor igenis, akkor elindulok azért, hogy megnyerjem. A műkedvelő az szarcseid? Hát nézze, a versenyben nem indulnak működvelők. Magyarul, hogy aki egyszer már elindult versenyben, az már soha sem fog elindulni, mint működvelő? Ne, ne, ne, az más. A működvelő, az, az, az, az, aki passzióból vitalázik. Nem úgy értem, hanem hogy valaki versenyen kívüli működvelő. Na de az nem versenyben indult, tehát más. Erről beszélünk, csak félreértjük egymást permanentsen. <Szítsz> Köszönjük, Köszönjük. Kívánok, itt éppen autózom a harmadik keretben az egyik kútó, és körülbelül, 20 méterenként a Magyarország miniszterelnöke posztereket látom rajta Orbán Viktorra. Ez valami többberetest. Tehát nekem ez olyan érzésem van, mint amikor a nagyvezér vigyázó személyt ráveti az ember, és minden utcas alkohol minden plakáton önéz ön vissza út közben. Nincs egyedül. Hát szomorban konstatálom, hogy ide jutottunk. A rendszerváltás után 24 évvel, hogy a miniszterelnöknek az üzenete annyi, hogy ő Magyarország miniszterelnök és az a programja, hogy folytatni akarja, amit eddig csinál. Vagy bejön neki, vagy Kunce Gábor jut, aki tudja, tartotta a helyes irányt. Látom én már Orbán Viktor-t a klubrádió műsorvezetőjeként. A csütörtök délelőtt a szabad. Sáv. az kotorgon állhatna, de nem ér. Jó reggelt, kívánok fiállal úr, Tók Fáviné vagyok. Mondhatom, amit az olyan, a szeret-nem szeret, szeret bevet-nem vedbe, bevet-nem vedbe. Elnézést, valami korboncnoki jelentést nem lehetne erről olvasni? Független szakértőkkel, ebbe ezt megfigyelőkkel. Egy sírhol veszt, a más népek veszik körül. Hazahozza a Seúzót, figyelsz a miniszterelnökre. De tényleg a miniszterelnökkel kapcsolatban a legjobb történet az nem ez a miniszterelnöki plakát, hanem ez a Ferenciek téren terén levő fodrász, akinek a kedvéért a miniszterelnöki Volkswagen kisbusz feláll a járdára kiszedve a Demszki-féle csöpöket, és nem válaszolnak közben arra a kérdésre, hogy ez mégis hogyan képzelhető. Tényleg, az a miniszterelnök, aki nem tudja elhagyni a páholyt, mert a B közében nem történne mi vele, és aki a fodrászához úgy közlekedik, hogy feláll a járdára a volkswagen ha ezt egy BMW-s vállalkozó tenné, arra nem azt mondanák, hogy netto bunkóság? De ezt most komolyan kérdezem. Tételezzük fel, hogy a hír igaz. 353-94-51. dolárdolláró a, a miniszterelnöket viselkedéséről. Jó legot. belga vállalkozó, akit egy online uh, újsági csapat ődözött uh, és állandóan lefotózták, uh, hogy itt áll a járdán, meg ott áll, és ki, Jö, de ki itt, az... itt álljunk meg egy pillanatra. Azt kérdezem öntől, tételezzük fel, hogy Orbán Viktor önnek barátja. Uh, és nem miniszterelnök. De azt hallja, hogy úgy megy Fodráshoz, mert nagy ember, mert nem akar senkivel se találkozni, nem tudom. Tehát elmesélik önnek, hogy így megy Fodrászhoz. Miközben mindenben egyetért azzal, amit cselekszik, mert jó barátja, okos ember nem hívja föl telefonon, és nem mondja neki azt, hogy Viktor, Géza, Sanyi, Joli. De figyelj, ez nagyon gáz. De, tényleg, szóval, de most tényleg, ha most félretesszük az összes előítéletünket, amit egyébként nagyon nehéz, hiszen nyilvánvaló, hogy a fiala a sáros cipőjét a szabadságtéri nem létező emlékmű miatt törli bele a szent és sérthetetlen Orbán Viktorba, de hagyhá most ezt a sok hülyeséget kivonjuk egy nem létező történetből, és megmarad csak az, hogyha igaz, hogy Orbán Viktor úgy jár fodrászhoz, hogy közben feláll a járdára úgy, hogy közben kiveszik a cölöpöket, hogy ő csak be tudja lépni a házba és kilépni onnan, hogy ez a nép. Miért mondja? Te, te azt fogják mondani, hogy ez azért jó fiala, hogy az olyan segnyalók, az olyan szaharházi, senkiháziak, mint te, ne tudják még csak a szemükkel se koptatni a miniszterelnököt? Vagy mi erre a válasz? Árulj el neked. Hát ez nagyon jó kérdés, igazából pont, pont ezek azok a apróságnak tűnő részletek, ami alapján látszik, hogy ő már teljesen, teljesen elveszítette a realitás érzékét, és teljesen elveszítette. De ha ő elvesztette a, a realitás érzékét, hol van a környezete? Hol van az outsourcingot uh, igazság érzete? Hát pont ez a probléma, hogy a környezete, amit ő gondosan maga köré válogatott, azt, uh, csak az hallja vissza, hogy minden úgy... De el tudja ezt képzelni Lázár Jánostól Pokorni Zoltánát Szijjártó Péterig, mert Szijjártó Péter tényleg a leghűbb, és most nem mondok semmi olyasmit, ami félreérthető. De senki nem mondja neki az, de leginkább Léva Janikó és az öt gyereke. Apa, ez ciki. Hát, Hallottam a fialát a reggel a rádióban, apa, de tényleg úgy mész a fodráshoz, hogy feláll a Volkswagen a járdára. Tudod, kislányom, ez úgy van, de apa, ez tényleg, ez igaz. Hát el tudom képzelni, hogy a, a családban mennyire van szava a többi családtagnak a, a... Én azt feltételezem, hogy van. Én azt nem tudom elképzelni, hogy mi lehet erre a válasz. Hát... Uh... Mit gondolhat az a sofőr, aki feláll a miniszterelnökkel a járdára és ott ül... Hát nézve, az, az a baj, hogy olyan szinten mindenki már beleunt ezekbe a dolgokba, mert hát már föl se tűnik senkinek, amitől mondhat. Ez már mikor jelent meg a sajtóból, semmiféle nagy felzudulást nem okozott. De a HVG De megy utána a... rendületlenül. Tehát ez jó teszi, legalább valaki megy utána, de most, hogy csak vele gondolunk abba, tehát ennél sokkal durvább dolgok vannak, hogy a felcsúti stadion az a miniszterelnök telkére épült effektíve. De most azt mondom, hogy nem menjünk félre, tehát én azt gondolom, hogy ez egy egészen egyszerű, érthető történet. A felcsúti stadion az egy bonyolult történet. Az emberek zöme nem úgy megy fodrászhoz, hogyha autóval megy, föláll a járdár, ezt megértik az emberek. Én most nem arról beszélek, hogy ne szavazzanak a fideszre. szavazzanak én most azt kérdezem, milyen állapotok uralkodhatnak a miniszterelnök és környezete fejében, ahol emiatt nem szólnak, hogy Viktor, ez ciki. Ilyen, ilyen állapotok, és látjuk, hogy ennél sokkal súlyosabb problémák miatt sem szólnak jól, sőt, sőt... Mert de éppen emiatt lehetne szólni emiatt, mert hogy ez annyira lényegtelen. Igen, hozzászokott. Hozzá, hozzá ez nem lehet hozzászokni, Mi ezt mindannyian tudjuk. ez nem lehet hozzászokni. Szia, Fókusz! Jó reggelt! A 14 éves fiam szólalt meg mellettem, hogy apa a Keresztapa című filmben sem, mert senki a Keresztapához szólni, sőt nem is beszélnek otthon. Igen, de ne felejtsd el, hogy Orbán Viktort egyszer ábrázolták a hvg címlapján, ami nálam otthon ki is van rakva egyébként az eredeti példányal egy hűtőmagnessel. Más képek is kint vannak, tehát félre ne essék, nem ez az egyetlen uh, ilyen maffia családban, és nem is adott soha többet interjút uh, a HVG-nek, uh, és itt nem is az a lényeg, hogy, uh, hogy adott-e vagy sem, de miközben a fiad jól beszélt, Orbán Viktorban mégse egy mafia főnököt tiszteli. Nem, nem, nem, ne, ne. itt nem a mafiában a lényeg, hanem az, hogy az Orbán Viktor uralkodik. Egy egész országon uralkodik, és még azt se hogy ő teszi de a családja ezt csak úgy tudja felfogni és elviselni, hogy ez otthon nem téma, és ezek a ok dolgok ezt, nem, feszélye tudjuk, feszélye ezt fok... nem tudjuk, és te is nagyon jól tudod hát, fókusz, hogy van valaki, aki például jön az utcán, egyszerűen csak azt mondja és azt mondja, hogy ki ez a fahasz aki egyébként ideált, hát itt mi közlekedünk két független dologról beszélünk nem az, hogy helyes vagy nem helyes, hogy ott áll a Volkswagen, hanem az, hogy a családja erről beszél vagy nem beszél Én de em... mi vagyunk a családja a szó átvitt értelmében Tessző. Jó reggelt kívánok, egy mentséget lehet mondani. Persze. Jó reggelt kívánok, egy mentséget lehet mondani. Mondom, persze. Fia, elnézést, a kressz a... az azt mondja, hogy a járdára Kivéve, ha ha a járvű másfél méter marad a járdán, illetve a tengelyek terhelése mellett. De azt értsenok, hogy kiveszik az ott lévő demszki karókat, az se zavarja önt? De tényleg? Nem, nem, De a mentségkeresésben akkor ő, ön hová megy? Nem kell menységet keresni. Orbán Viktor miniszterelnök, neki minden szabad. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Ne felejtsék el, hogy legutóbb Sifera András majd majdnem haza, mert elkésett. Ne felejtsék, hogy engem hány évtizede nevelnek. Semmilyen vonatkozásban nem vitatom el a miniszterelnök politikai érdemeit. Ez a beszélgetés itt most, nem a miniszterelnök politikai érdemeiről szól. Jövőrököt! Sziládi János vagyok. Szia! Szia! A Fomándorról volt szó, és én csináltam vele ezelőtt két évvel egy interjút, amivel felolvasni egy részletet, hogy jobban értsék azok, akik nem értik, hogy az az ember még egy újra tengerre. Ha érdekel... 3 perc, akkor Jó? Kérdés. Valahol azt mondtad, hogy egy tengeri versenyre készített vitorlás ára 6-800 millió forint körül van. Jól emlékszem? Tényleg ilyen összegekről van szó? Válasz. Még többről is. Ha a hajó minden porcikája a legkorszerűbb anyagokból készül, ha a navigációhoz szükséges felszerülések is a legújabb perleszésűek közé tartoznak, akkor ez az összeg... Öh, könnyen átillenhet az egymilliárdal is. Kérdés. Te hajótervezőként is az érvonalban tartozol. Van arra mód, hogy az ellenfelek hajóit megismerd és onnan néhány öt esetleg hoppincs. Légebben ez könnyebben ment, mondja a válasz. Az ellenfelek, azaz a sporttársak meglátogatták egymást és jól körülnéztek a vendéghajón. Emlékszem, egyszer az egyik legismerte francia tervezőmérnök tökteket filmet is elhasznált, annyit fényképezett nálam. Én pedig nem izgattam magam emiatt, de ez már nem így működik. Olyan óriási pénzek foglalkanak ebben a sportágban, amit egy amatőr nem is érthet meg, hogy miért. Kérdés, nem fogod elhinni, én is amatőr vagyok. Akkor képzeld el, mi pénzt emésztenek fel az építés megelőző kutatások, majd az ezek alapján elkészült hajók tesztelései, hogy azután az itt szerzett tapasztalatokat felhasználva az apró részletekre is kidekászaskó a legutolsó alkatrészt is. Kérdés, ezt én sem szó szerint? Egy ilyen hatalmas már még a dekákra is oda figyelnek? Akkor nem is túlostam volna, ha grammokat említek. Itt ugyanis is minden a sebességről szól. És ugye logikus, hogy egy hajó annál gyorsabb, minél könnyebb. Volt, ami már olyan hajó belsejében is, ahol semmi nem volt lefestve, csupán azért, hogy azt a néhány kiló festéket megsporolják. Én ezt, és ezt nem volt tették. Kérdés, jut eszembe, hogy állsz anyagilag? Volt egy cégem, ami kikötői berendezéseket gyárt és forgalmaz, kemény munkával sikerült egy több országba exportáló középvállalatot felépítenem, vagy az az egészből csináljuk egy kisebb céget. Miért volt erre szükség? A kérdés. Mert rájöttem, hogy Magyarországon egy középes nagyságú vállalkozás tulajdonosanának lenni a legrosszabb. Az ilyen méreti vállalatokra húzzák le a legtöbb ha hiszed, hanem amikor háromszor ennyi embert foglalkoztattam, amikor a a többszöröse volt a mostaninak, éppen annyi profitot tudtam termelni, mint manapság, amikor teljesen, tudatosan, harmadára húztuk össze magunkat. Nem tudom, folytassa, e Jó, ebből az nem derült, hogy most miért indul? Azért, mert ö, ö, nem sokára 60 éves leszel, foglalkoztad a korod, Igen. Végül, próbálok rámenni, a koron foglalkoztat engem, ezt hogy értsem. Úgy, hogy derékfájos vagyok, emiatt már hosszú ideje ö, gyógyszonházhoz járok. Örökölte már, nem derül ki belőle, hogy miért megy, ez egy ilyen ember. Köszönöm, hogy közben észrevették hogy Sziládi János egy kérdést vonándornak a könyvben, én meg azt hittem, hogy tőlem kérdez és válaszoltam rá. Akár erre, akár a járdán parkoló Orbán Viktorhoz visszatérhetünk, amelyben ott van a kisvárosi Irákkentről. Igen, ott van a kisvárosi Irákkentről. a, a, a formál Viktor miniszterelnöknek, hogy, hogy ez ciki, hogy ezt nem szabad csinálni. Ebben szerintem benne van az is, hogy meg se lehet kérdezni Lázár de ez, de ez, de ez biztos, hogy nem így van. Nem tudom, hogy hogy van. Igen, szia. Dereget, szia. Azt hallottam a hírekben, hogy a visszavásárolt seudokincseket három hónapra a parlament beállítja ki, utána majd az elkészülő múzeum negyedbe. És addig. És komolyan megvették három hónapra és évekig, és tényleg nem nem akarok viccet játszani bele. Akkora érdeklődés lesz majd, Géza. Nem, nem rosszul látod, akkor akkora érdeklődés lesz a parlament, de hogy ott marad. Aztán mellett, hogy nem is lesz múzeum, mint negyed, de ott marad. Egy új parlamentet építünk köré. Jó Az a baj, hogy Magyarország mindig az ilyen kivételek országa volt. Szóval nekem nem lehet, de kivéve embereknek lehet dolgokat csinálni, és az a szörnyű, hogy ez ellen azoknak kellene felszólalni, akik szintén meg. Így van, de, de mi vagyunk ezeket. Valaki küldött nekem, nem tudom, hogy véletlenül nem egy olyan ember, akit tegnap elküldtem a frázskonyhóbba, ezzel együtt elküldte nekem azt a cikket, ami arról szól, hogy a hol a miniszterelnök hogyan megy kerékpárral a parlamentbe, és félértés ne essék. Én most nem a kerékpárral jövök, tehát nem vagyok demagóg, én csak azt mondom, hogy ha ön szembe jön a forgalommal, akkor én örre világítok, mert szeretném emlékeztetni arra, hogy rossz úton jár. Tehát ezt az egész egyszerű félbaráti vagy emberi figyelmeztetést hiányolom, amiben az van benne, hogy főnök ez így nincs jól, és akkor a főnök azt mondja te, ez jól van, és akkor, hát akkor, akkor megállott az ütő, de legalább ezt a párbeszédet szeretném hallani. Hát lehet, hogy volt ilyen, csak mi nem hallottuk, ez az egyik, a másik pedig az, hogy aztán ha nem volt, akkor azt is megkérdezzük, hogy azért, mert azt mondják, hogy főnek. Van ez a tartás, amivel néhány közelálló nem meri, még közelállóként sem megengedni azt, hogy felfegyel. Igen, de ugye van ez a vica, amikor megkérdezi a Kóna grüntől, hogy miért van üvegből a botot, tudod azért, hogyha elejtem, akkor nem kell érte lehajolni, Igen. a miniszterelnök úra nem áll, és ne, áll, ne felejtsék el, hogy én két pont között már egyenest húzok. Tehát amikor ő annak idején elmondta ezt a végköz dolgot, hogy ő soha többet nem tud kijönni. Elnézést, Viktor, te az én miniszterelnökön vagy, te elvileg, jöhetnél velem szembe és mondta azt, hogy te és akkor nem tudom mondanék valamit. De nincs háború, nem kell dugdosni a miniszterelnököt. Nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor erre egyébként akkor jött rá, amikor ellenzékben volt. Gyurcsány Ferenc fogta magát és kiment a kossuth -tére. Orbán Viktor pedig bezárta magát egy transzporterbe. Termékmegjelentést hallottak. Orbán Viktornál van egy kulcs, amivel magát, a környezetét és az országot képes bezárni. Én szeretnék el a kulcsra egy másolatot. Jöket. Jó reggelt. Jó úr. Hát véleményem szerint Magyarországon a politikusokra két dolog nem vonatkozik. El. Én azt szeretném, ha nem lenne vára, hova más a kulcsot. Azért nyomom ki folyamatosan a telefonokat, mert csak is kizáról olyanokat hallgatnék szívesen, akik a témához hozzáadni tudnak. Én átugrottam a 1095-öt, most 196-ot ugorjanak 195-öt, már nem érdemes. Erről a 0623-ról ne hívjon, mert nem akarok magával beszélgetni. Jó legyen nekem az ott ott teszemben, hogy a gyermekíróra nagyon élünk ez Nem lehet érteni, mit mond. Tegyük még egy kísérletet. Igen, tehát csak annyit mondtam, hogy a gyedi díró. Kivéve a gyedi díró. Ez egy ismert se mindenkinek. Én ezt értem, de most még egyszer azt mondom, hogy hozzátenni. Tessék! Volt ez szó a műsorban, kicsit később kapcsolódtam be ezzel a szehúzó kincsekkel hát kapcsolatban, volt. hogy, hogy ezt mi nem, Magyarország nem megvásárolta ezeket a kincseket, nem tudom, hogy volt-e erről szó. Ha nem? Hát a iratásokban úgy szólja, nem mindegyikben, csak ahol az ember megtalálja, hogy ezeknek tulajdonképpen csak úgymond az őrzési jogát tettük meg. Én azt hát gondolom, hogy ezt ő rosszul tudja, tehát fél információkat, vagy olyan információkat, amelyek nem helyén valóak, azokat itt nem szeretnék terjeszteni. Halló! Hely és forrás megjelölést kérek az előző hírhez. Jó reggelt kívánok most, jó reggelt, obszalából. De annyit szeretnék hozzátenni tenni a dolgokhoz, ha jól tudom, bár nem voltam ott. A svéd király a Porsche autójával rohant ki a reptérre. Gyorsan hajtott. Megállított a rendőr, nem utatkozott. Megszagadt. Nem én tettem. Azt töltsük meg... Megállított. Nem lehet... Ha... A rendőrs megbüntött egy gyors hajtásért. Ennyit. Nem tudom, hogy... Tehát én azt gondolom, hogy én nekem lehet, hogy ez lenne az egyetlen témám. És akkor addig mennék, amíg azt nem mondja az Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy oké, okay, legközelebb nem fogok fölállni a járdára, jó? És akkor megint várok négy évet, és akkor megint találok egy témát, és hát így hosszú életűeknek kell lennünk, mire kölcsönösen megneveljük egymást a szóátvit értelmében. Amit én most mondok, ha a hír igaz, nem találnak rajtan fogást. Lezsidózhatnak, mondhatják azt, hogy liberál, bolsi vagyok. Mindent mondhatnak, lepereg rólam. Hogy van-e jelentősége, azt vegyük ki a politikai mezőnyből, mert ez nem egy politikai mezőny, és politika mezőbeli kérdés. Gondoljanak a saját környezetükre, és abban a pillanatban meglátják a szálkát a gerendában. Az óriás plakátok az így is, úgy is, amúgy is. De amit keres a Volkswagen az Asztalon című kérdésre nincs válasz. Csak. Az a kérdés, hogy önök otthon, az irodájukban milyen szájézzel fogadják el, az öt meg 5, az kilenc. Miért? Csak. Én megengedhetem. De lehet tizenegy is. Minden. Csak nem tíz. De lehet, hogy holnap tíz lesz. Ha olyan lesz a kedvem. Én nem akarom. De nem, nem az, hogy nem akarok ilyen országban élni. Én nem akarok ilyen környezetben élni. És ha én ilyen vagyok, rám pillanatok alatt rám szólnak. Nincs mentség. A rá visszasegítség. a szerúzó kincsekkel kapcsolatban amit én régeből is hallottam és most is majd hallottam már a megerősítését az ilyen nagy kincseknek ha nem tudják a történetét igazolni hogy kinél van akkor nála lehet de nem értékesíthető nem a saját tulajdona hanem tulajdonképpen vigyáz rá tehát van valami egészen furcsa jogi helyzet és utána nem igazolható hogy honnan került elő tehát nincs meg a múltja Abból adódóan, hogy a parlamentben állították ki, nem valószínű, hogy Magyarország valaha is meg akarna válni a családi égszertől. Tehát tényleg most ne keressenek olyan fogást ezen a történeten, amit lehet, hogy lehet találni, de nem érdemes. jelünk egyébben a héten, vettem egy mosogatógépet. Azon gondolkoztam, hogy a választásokig eljön-e Orbán <Színt> <Színt> Viktor Ja, hát hogy ő miért olyan, mert ő, abban rendszerben ölt föl, ahol nem volt kapitalizmus, csak kommunizmus. Orbánra. Én is abban a rendszerben nevelkedtem, mégsem parkolok a járdám. Mi a különbség a járdám parkoló transzporter és a nyomi helyen parkoló Hajdu Péter között? Tényleg, ezt kérdezzem meg Navracsis Tibortól. Nem fogom. Majd hajó parkol. Rendezek szavazást erről, mint a klubrádió? Nem, nem rendezek szavazást a normalitásról. Jó reggelt! Jó reggelt! Na, szeretném, hogy mi az a nyomi hely? Nem tudom, mi az. Ami a mozgássérültekünk. Azt nyomj? Értem, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Csak kiszedte a tubusból a politikailag korrektet. Nem tudott másféleképpen kötekedni csak így, miközben a mondatot mondtam, tudtam, hogy mit mondtam, de most korrigáltam, most jobb. Jó reggelt kívánok! Szerintem ez csak biztonsági kérdés, hogy itt ö, a Alkodrátnál van... Kinek a biztonság? Az Orbán Viktornak a biztonsága. És Orbán Viktor biztonsága, az ö, gyakorlatilag egy milyen biztonságot kívánok, ha nem kéne egy üvegbúrában közlekednie? a frászkúnyhó veszélyezteti Orbán viktor -t. Ne felejtsék, annak idén nem véletlenül és teljesen jogosan ragadt Györcsány Ferencre a limuzin szocialista név. Jó reggelt! Jó Ha már a biztonságból van szó és annyira fél, akkor miért nem viteti be a fodrász a parlamentben, <gül> Az irodájába is nyírat... Igen, hát, ö, ott is be lehetne rendezni egy fodrászatot valószínűleg. Az, hogy Orbán Viktor feláll a járdára, nem ő, hanem a kocsija. az egy politikai kérdés. Ha valaki azt mondja, hogy szerinte ez tahóság, akkor valójában nem lojális a miniszterelnökkel? Szembe megy a fidesz és lepaktál az msp vel Ezt szeretném önöktől kérdezni, mert szerintem nem. Tessék. Köszönöm. Jó réged kívánok. Hát szerintem semmi különbség nincs a kettőt, ezért mind a kettő azt hiszi magáról, hogy azt csinál, amit akarod. És ez ön zavarja? Hát Mi De Hajdú Péter esetében nem zavarja, mert Hajdú Péter nem, osz nem szarad. De a miniszterelnök esetében más a helyzet, nem? Hát igen. Igen, az egy kicsit kellemez, de nem? Hát egy kicsit kellemetlenebb, ez ugye annak az embernek a mondata, aki egyébként nem akar újat húzni velem. Mit jelent ez egy kicsit kellemetlenebb? Tessék. Jó reggelt, csak az előbbi fodrászhoz hozzászólással a parlamentben van külön fodrász, és van külön posta is a fél emeleten, tehát nem kell az ilyen. Köszönöm szépen. Kisvárosi Lekkentről. És ez vonatkozik a teljes környezetre. Ha én kormánytag lennék, vagy kormányközeli ember, én biztos nem bírnám ki, hogy ne szólnék. Vagy ne szóljak. Kirúgnak? Lehet, hogy kirúgnak. Nem tudom. Utána jobban elkismertem, hogy miért? Nem tudom. Ilyen, ilyen aktivista természetű vagyok. szúr, Rossz üzenete van. De ezek közhelyek. Mit keres a csizma az asztalon? Ez a népi beszéd. Ha Orbán Viktor biztonsága, akkor álljon meg az utcán, legyen tegsorfal, nem tudom, arra sincs szükség. És emlékezzenek vissza, hogy ezt milyen módon hoztam elő annak idején, még amikor azt mondta, hogy ő már nem mehet vissza a bék közébe. vissza visszamehet ha őt támadják meg, engem támadnak meg. Megvédem. Legfeljebb legyalogalnak. És ugyanezt a figyelmességet elvárom tőle is. Amikor annak idén Rogántal nőjének a Netszharis szóltam, abban is igazam volt, de rossz formában adtam elő. Bizonyos szempontból ez a transporter, ez Orbán Viktor Netszharis Nem lehet jobban előadni szemet húnyhatok fölötte, nem olyan a viszonyom, hogy küldjek neki egy üzenetet, Viktor ne parkolja a járdán. De ha a főpolgármester lenne, és ugyanez lenne az üzenet, vagy egyszerű csávú lenne, mint én, akkor is ez lenne az üzenet. Sajnálom. Azon gondolkodom, hogy uh, mi az az erő, amely ezt a Volkswagen transport t ott a járdán tartja? Ígérem önöknek holnap, ez már nem lesz téma, és nem kérdezem meg Navracs Tibortól. nem a Nem, a Ferenciek tere környékén van a Fodrásza, és úgy megy egy hogy kisedik a demszki cölöpöket, föláll a transzporter a járdára és megvárja, meg csinálják a miniszterelnök helyett. Akkor ez nem a miniszterelnök baja, hanem a sófőrre, hát azzal kéne, akkor beszél. nem a miniszterelnök, és személytem, hogy keveredik ide. Az ön szerint a miniszterelnök, amikor kiszáll a járdán, nem veszi észre, hogy a járdán száll ki? Nem ő az autót, ő nem, beszél, hogy, nem beszél, hogy a szájtai ki, de nem Tehát, a És amikor föláll a járdára a, a sofőr, akkor az ön véleménye szerint a miniszterelnök nem kérdezik, gézete figyelj! De előtte még kiveszik a Demszki-féle cölöpöket, tehát én azt kérdezem Öntől, hogy de a miniszterelnök úr iránti imádatától vajon ön miért válik vakká? -e? Én nem, nem vagyok imádatan a miniszterelnök, de én próbál megérteni Önök praktikus és napi életetért. Él. Csinálja a dolgát egyébként, egyébként. Én ezt értem, de a praktikus és napi hogy hogyan fér az bele, hogy az autója a járdán parkoljon? Hát azt a sok ötön kérem megkérdezni, az, parkolja. Uh -huh. Tehát az ön véleménye szerint ebben egyébként a miniszterelnök semmiféle kivetnivalót nem kell, hogy találjon. Tehát kijön az kapun, beszáll a járdállévő autóba és elhajt. Nézze, még mindig sokkal korrektebb, mint hogy a szirénázó autókkal közleked, mint hogy ezt tették előtt a miniszterelnök. Mint hogy szirénázó autókkal közlekedik. Én kérdezte, hogy milyen erőt tartja ott a transzportert. Az én olvasatomban az arrogancia. És igazá, hogy mint cseppben a tenger, és az is igazá, hogy csepp a tengerben. És amikor az előző hallgató végcsőkétségbeesésében a V autóhoz fordult, hogy jobb annál, akkor az ön véleménye szerint, ezt nem öntől kellett volna megkérdeznem, hanem tőle. Csak sajnos elfogyott a türelmem. Hogyan tudja ő összehasonlítani az indokolatlanul víjogó autót a járdán parkoló autótól? Hogy melyik, a, mely, melyik az elfogadható? <tos> A, a járdán parkoló autó ilyen esetben számomra szinte elfogadhatatlan. Az, hogy indokoltan víjog -e egy és szirénázik-e egy, egy Audi 8 os amiből vélhetően valami fontos emberünk utazik, azt nem tudom megérteni, hogy a gyereket visi iskolába, vagy tényleg nagyon fontos odaérnie valahová, persze akkor miért nem túl időben. Eh, ahogy ön mondta, hol a holland miniszterelnöknek a bicikli biztos nincs szirén a Hát Nézem, volt már olyan, hogy valamilyen témában én jóval megelőztem Önöket, és egyszer csak azt vettem észre, hogy védtelen vagyok, mert egyedül maradtam. A miniszterelnöknek a távolsága a néptől nem ilyen. Mert hogy közelhetődnek, vagy távolható? Nem, hanem, hogy hát az... Tehát itt nem egy szellemi távolságról van szó, itt nem arról van hogy megelőzi valamiben a korát, hogy hamarabb rájön valamire, hanem egy olyan elidegenedettség egy olyan realitás érzékében súlyosan tévedő emberről van szó, aki egyébként valószínűleg nagyon sokszor reális, és nagyon sokszor nem, de hogy nincs a környezetében valaki, aki ilyenkor helyre annak legalább akkora jelentősége van, mint hogy az ő realitás érzéke hogyan működik. Hogyne, és az, az egy Sokkal egy hallgató ugye, kivéve a gyeri bíró mesét mesélte, ugye én mondhatnám, hogy a, a király új ruhája, ugye senki nem mondja, hogy a király mestelen, és amikor ő felsorolta, hogy a, hogy a Lázár, vagy a Pokorni, vagy a Szijjátó közül senki nem mondja neki, hogy ez így nincs jól, akkor nekem az eszembe, hogy a Pokorni masszívan vissza is vonul. Ez egy én ezt lenne. értem, de, de ez nem egy baráti társaság, ez egy ország, amelynek most a szó átvit értelmében a vezérkaráról beszélünk. Nem, ez egy vazalusi rendszer. Ez egy vazalusi rendszer. Én, én nem élek hazallusi rendszerben. Biztos ismerik azt a mondást, velem kapcsolatban is említették már, hogy le kell szállni a magas Környezetéből nem szól neki senki, de egy habonyárt, aki megver Abból induljanak ki, hogyan viselkednének a saját környezetükben. Györege. Györege, János én ilyesmi helyen dolgozom, kicsit közelebbről látom, hogy a jelenlegi kormány sokkal több megkülönböztető jelzést használ, mint az előző. Már boldog-boldogtalannak van. Jó reggelt! A 3.5. Úrnak, úrnak mondanám, hogy szerintem egy miniszternek és főnek nincs döntési jogköre. De nyilván nem ő tanáltak, hogy fel a nem hanem utasították erre, szerintem. Ön hogyan viszonyul a történethez? Én megmondom őszintén, hogy innen az Orbán vitőjét, biztos, hogy nem csinálnám. Ebből csak baj származik, csak baj van, csak vita van. Fírérték napokig, ez fog most menni, megérte őszintén. Hát egyrészt ez már hetek óta hír, mindeneset több mint egy hete, tehát itt is viszonylag késő jelent meg, de azt kérdezem öntől, hogy az ön számára ennek van-e szimptomatikus jelentősége, vagy egy egyedi dolog, amely elvész az Orbán Viktorral kapcsolatos információk tengerében? Szerintem mindkettő igaz. És az, hogy a miniszterelnök csinálta, ez, ez szerintem maximálisan súlyosítja az esetet. Ahelyett, hogy jó példát mutatna, ő azt mondja, hogy ezt is megtehetem, hiszen nincs, aki meg... Egyébként az a legnagyobb baj, hogy a legegyszerűbb választ ön mondja. Tehát az, hogyha azt mondjuk, hogy példá, jó példával járjon elől, akkor ugye a másik avval jön szembe, hogy de a biztonság... Emlékezzenek, hogy legutóbb Navracs Tibor emlegette, hogy Gyurcsány Ferenc mesterlővészekkel biztosítottam magát, mert nem tudom, bérgyilkosoktól tartott, miközben mondta március 15-ei beszélet. És ezeket korábban hangulatkeltő dolgoknak nevezték. Orbán Viktor biztonsága tízes skálán tízes. De ez szerintem nincs összefüggésben a tévedés minimális kockázatával a gyártán parkoló autóval. felhívnem a fia lát, azt mondom, hogy ha nem fog többet az a, a, a gyárdemparkornak, akkor más bajod nem lesz. Azt mondom, hogy egy hétig nem jó, és akkor eldönti, hogy ez elége vagy sem. Csak azért, hogy legyen benne valami kötelező kötekedés, aminek egyébként nem kéne lennie. Én azt gondolom, hogy maximális tisztelettel volt a miniszterelnök iránt. fenn az árbóckosárban amikor tanítottak engem az árbóckosár egyetemen azt tanultam hogy addig jár a korsó a kútra amíg egyszer feláll Volkswagen Transporter formájában járdára azt eltörik Engem pont az zavar, hogy, hogy egy csomó embert, akit most azért zavar, mert ezt az orvangitört csinálja, nem foroszul mondom, most elnőzést kérdezik. Tehát én az, hogy ez minden politika. Tehát akiket most tehát nem zavar, azokat addig nem zavarnak, nem a jó vagy a mesterházat csinálja, akkor biztos lenne egy akik az nem zavarna, viszont vagyunk remélhetően, akik mindegyik eset nem zavar. Ez így van. Ez Ez így van. Ez így van. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Viszontlátásra. Sok, sok, sok, sok. Jó reggelt. Jó reggelt Én két úr, mert ugye két úrról beszélünk azért alapjában véve, hogy mit hozott otthonról a kérdés is felmedül egyszer de ezt te is nagyon jól tölt, hogy ezt otthonról nem hozta hiszen nem ilyenek voltak az anyagi körülmények meg hát abban az időben ilyet meg, meg se lehetett tenni Jó, de hát ö, mit hozott valaki otthonról számít, a másik az, hogy a csomagküldő szolgálat, ami a biztonságért felel. el hogy az mit ír elő, azt alapjában véve ma már hát nem lehet fejlő bívánni a miniszterelnökset meg se. Tehát is benne van. De milyen küldő küldőszolgálat? Hát a TEC. Ó, hát azt azért hát. nem gondolnám így. Csak ha hát csak az a kérdés, hogy akkor minden lépcsőfordulóban is áll -e egyébként egy rendőr, és átvizsgálják el, nem a a házat, ahol a fodrász van. Az én essünk túlzás. Először is a teket Orbán Viktor hozta létre. Valami számomra beláthatóvá, hogy a tek maga Orbán Viktor. Én abban reménykedem, hogy ha egyszer lesz kormányváltás, de ha egyszer nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, sorod, aki desz, akkor is megszűnik a tek. Jóleg, Dávid vagyok, hogy lehet, hogy ismétlenek valakit, már magat végig, de nekem hasonlatos ez a Fordás az parkolás, és nekem nálam is kiveszte a biztosítékot. Tehát tényleg ez a realitási érték elvesztése, ami ahhoz hasonlatos, hogy a ott kival volt képes interjút csinálni magával, ami egy dolog, hogy nem vállalja a miniszterelnöki de ennek még lehet az ő szempontjából értelme is, ő kiválasztja azt a tapnót, aki arról híresült el, hogy a és pár interjúnál mennyire szervilis volt. Bárki ez elmehetne egy ilyen hasonló, ugyanilyen tapasztalat. Figyelj, amikor elköszönt tőle, amikor megköszönte Obershovski Péter is válaszolt Orbán Viktor, nagyjából olyan volt, mintha a kamerának beszélt volna, mintha az Obershovski ott se lett volna, mintha egyébként egy szöveggép lett volna vele szemben. Elvánok. Önnek is. Számomra elfogadhatatlan ez a a parkolás. Ugyanazt üzeni, mint a kertben stadion. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Igen, mint a stadion, én ezt értem, csak sokkal egyszerűbb üzenet. És még egyszer. Mindenkire vonatkozik, Önökre is rám, és nincs különbség, hogy valaki miniszterelnök vagy sem. Nincs. remélem nem az itt a kötözködésnek, hogyha elmondom, hogy az én fiamat azért büntette meg a köztöletfelügyelet, mert egy köztöletfelügyelő fölvette a kézi kamerájával, hogy a Baras egyébként szabálytalanul befordult a körutra. 50 ezer forintra. 50 ezer magyar forintra. Na most egy... Nézze, azt látja egy El, teljes... Nem, ez, egy, ez amit ő mond, ez egy teljesen létező verzió. Tehát én látom a lelki szemeim előtt a Ferenciek terén a tek megbüntetett autóját, amit rárakom én a felügyelő a Cetlit, és Orbán Viktor ezt magánemberként a saját pénzéből kifizeti, mert neki ezt megéri. Tudja mit? Ha ez így van... Akkor azt mondom, nem azt mondom, hogy tökös csávó, mert valószínűleg erre nem azt mondják, hogy tökös csávó, de ebben van valami olyan kuruc virtus. Van valami, tesszies, megmutattam, tessék. Igen. Jó, abban is benne hogy legközelebb nem biztos, hogy így csinálom, mert végül is akkor a nép meg azért lesz felháborodva, hogy minden egyes fodrász ö, művelet, az kerül x ezer, meg még ötven ezerbe. De tudja mit, akkor jön a következő verzió, hogy ledolgozza közmunkában. Akkor figyeljen a végén ebből teljesen jól fog kijönni ő megtalálta a megoldást ezért kellenek a hallgatók nekem ez eszembe se jutott aztán már csak beindult a fantáziam és higgyek Orbán Viktor helyére behelyettesíthető Gyurcsány Ferenc Vona Gábor de leginkább önök mert önök vonagábor, önök Gyurcsány Ferenc, önök Mesterházi Attila és Orbán Viktor, mi mindannyian. De ez már közhely. Annie Lennox fog rövidesen énekelni, majd Duronnelli Pétert hallják. Ő nem fog énekelni. Vagyom demagóg legyek, én látom azt az ellenzéki plakátot, hangsúlyozom ellenzéki plakát, lehet az LMP vagy Jobbik. Ott parkol az autó, száll ki Orbán Viktor, felirat, folytatjuk, alatta. Akarod? nagyon demagóg voltam. Ráadásul nem is folytatjuk, hanem folytatom. Elnézés miniszterelnök úr, nem akartam múlt felett viszkálni. the home. De mert évek óta tudom, hogy ennek az embernek az egyik legfontosabb dolog az életében, hogy 17 perc alatt a parlamenti dolgozószobájából lent legyen a kertje végébe lévő stadionnál. Ezért nem csodálkozom a parkolási fákásain Nagyon Nagyon elszomorodtam, megmondom, és aztán. A mai egy órában benne volt az a végtelen kiszerűség, amit én úgy gyűlölök, hogy arra szó nincs. Kiszerű benne a miniszterelnök, kiszerű a tek, kiszerű benne önök, és kiszerű vagyok benne én. Mégis olyan, mint a kaktusztüskö. Nem lehet vele együtt élni. Hó, ne arra vagyom, én a fial a Jánosság között nem tudom, jól számosítani. Ügközödem uram, hallgattam az ön rádió műsorát, és teljesen legyentek minden beszólalóval. Csak erre az emberek kéne nekünk fölnézni. Erre az emberet kéne De azt értsem meg, hogy mi a, tehát az van bennem, hogy, hogy lehet így élni. Tehát érti, hogy ha ilyen lenne a gyerek osztályfőnöke és a gyerek panaszkodna, akkor megpróbálok. De igen, hát akkor megpróbálná áttenni egy másik osztályba, vagy megkérdezni a tanári. Egyáltalán a tanári karban arra biztatni a többieket, hogy szújanak neki. Hát ez nem egy megfelelő megoldás. Hát én nem biztathatom a tanári kart arra, amit a tanárikarnak magának kéne elvégeznie. Én hogy veszem magamnak a bátorságot, hogy beavatkozzak a tanári kar munkájába? Hát igen, teljesen igaza van. De ez, ez elszomorító esküszöm, hogy én teljesen pártfüggetlen vagyok. De, de azt hiszem, hogy a történet is pártfüggetlen. A történet nem a Fideszről szól. Hát, az, az, az, az, így, így visszaélni az, ezzel a dologgal. Tehát egy... egy a napi ember, hogyha megcsinálja ezt, 30 évet kap, míg a gyereket is elveszítére, úgy megfuncolják. 30 évet talán nem kap a gyereket, de nem furcolják meg. Nehezsünk túlzásba. Nem fogom felhívni a csepelit. Nem fogom megkérdezni, hogy Magyarországnak vezére van-e szüksége. Szerintem ezek mind akkora farokságok, mint ide Lacháza. De nem tűrik el Siffer Andrástól, ha késik, ha nyomit mondok, pedig az szándékos volt, egyből kijavítanak, és miután, ha nem értik a történetben azt, amit ki akartam fejezni, korrigálok, mert kutya kötelességem. És ez vonatkozik a miniszterelnökre is. És olyan mondatot ma nem tűrtem el, de nem is hangzott el, hogy fejétől büzlik a hal. Az egy másik kérdés, hogy lehet-e olyan műsort készíteni, ami arról szól, hogy vannak-e olyan jelenségek, amelyek összefüggésben vannak a járdán való parkolással, de ez a mai műsor nem jutott el ilyen messze. Tessék. Szomorúságomban ezt hogy Moldovának egy idejuló történet, hogy a medencében mindenki melep nem kell a trambulinról. Moldova ide, mi a Moldova oda? Igen. Tessék. Jó reggelt. Jó reggelt. Elnézést kívánok, hogy most kapcsoltam a rádiót, és két-három mondattal összetudnásokat foglalni a... Egy bővített mondattal, van egy olyan feltevés, amit eddig senki se cáfolt, hogy Orbán Viktor a podrászához, a Ferenciek terére, vagy annak a környékére jár, és ilyenkor a miniszterelnöki busz, vagy transporter, Számára felveszik, kihúzzák a Demszki-féle izéket, és az autó feláll a járdára, míg a miniszterelnök úrnak megcsinálják a haját. Ez <gül> csodálatos. Köszönöm szépen. És ez nem a Parti Nagy Lajos-féle forféle népmese volt. Abba kell lassan, hogy hagyjuk. Egyébként erről nem lehet több bört lehúzni. Jézus kell. Uh, csak említhetem az esemást szóval. Um, ennyit tud, oké, feje, Jancs. Halló. Kessek. Halló? Kessék. Jó geszi alá úr. Azt szeretném mondani a dologgal kapcsolatban, hogy véleményem szerint az ember minél magasabbra jut, annál nagyobb alázattal kell lenni a dolgok iránt, hiszen példát kell mutatni minél nagyobb mértékben, ugyanis, hogyha nem mutat példát, akkor az egész környezet ezt a viselkedést fogja átvenni, és annak aztán akkor nincsen vége. Hát illetőleg az igazi nagyságok azok valamilyen módon így üzemelnek. Ezt nem tudom megmondani, hogy minek az alapján. Legyen az illető atomfizikus vagy karmester, politikus vagy asztalos, szobrász vagy tengerész. De alázatra valakit nem lehet megtanítani, mert abban a pillanatban, hogy alázatra valakit megtanít, abban a pillanatban ebben a szituációban megaláz. Tehát én, ha Orbán Viktor lennék, valószínűleg azokat a pontokat keresném, amiben megsértődhetnék holott, én nem akartam őt, ma megsérteni. Egyet értek, ez vagy megvan, vagy hozta, vagy kialakult, vagy a személyiségének a része, vagy van, vagy nincs. Ha már mondanak... Én a szóképletes értelmében benne látom ebben a folytatjukot. Így van. Én nem akarom, hogy ez folytatódjon. Jó fegyet ez... kívánatok! Igen, ön véletlen került adásba, mert az előző telefonáló után automatikusan benyomtam a gombot. Itt a vége, Fusselvéle, nem, nem tudunk erről többet. Egy biztos, hogy feltételezem. Ha önök lennének ebben a helyzetben, elszégyelnék magukat. Lehetséges, hogy ők viselkednének, mint a gonosz malacka. És azt mondanák, hogy nem. De nem biztos, hogy még egyszer ezt megtennék. Őszintén sajnálom, hogy ilyen békaseggé alávaló műsorral álltam elő az elmúlt egy órában. Nem tettem volna, ha nem lett volna hozzá alapanyagom. Őszintén remélem, hogy abban a feltevésben, mely szerint a történet igaz, tévedtem, és ebben az esetben nem kell sajtóhelyre igazítást kérni, mert már most visszavonom mindazt, amit ezt megelőzően önök vagy én mondtam. Uff, én beszéltem. Közlekedés Kultúra Közlekedés Kultúra Káosz. Olvassák el a HVG-ben Törnyesi Péter írását, mint hogyha a Volkswagen Transporter erről szólt volna. Szerusz Péter a csúszást, aztán még lehet, hogy kicsit tovább csúsztunk. Mi is ugye egyrészt írtál egy nagyon jó visszhangot keltő írást az indexen, de mi most nem erről beszélünk, bár gondolom a mai beszélgetésben uhatatlanul beszülemkedik, hanem a miniszterelnök tíz pontjáról, amelyben egyről majdnem fél óráig beszéltünk, hogy ki tudja, mikor érünk a végére. Az első pont ugyanis úgy volt, csökkentenék el a magyar államok az államadóság finanszírozásában a vagy vagyis növelni a hazai megtakarításokat. Második pont. Az újraiparosítás... Idézőjelben továbbitele a cél az, hogy a GDP-hez viszonyított arány a, a legmagasabb legyen az Európai Unióban. Az újraiparosítás továbbvitele különös tekintettel az idézőjelre, az micsoda? Nem tudom mi az idézőjel. Mi idézőjelben van az újraiparosítás? Ez ilyen 50-es évek, hogy Magyarországa, Vas és országa? De nem tudom hova tenni, hogy tényleg valamit, hogyha 50-60 évvel visszamaradtunk volna az időbe, vagy hogyha a miniszterelnök nem 2014-ben élne. Ugye az igazi motorja most már egy, egy gazdaságnak, annak ellenére, hogy, hogy nyilván az ipar, ipar is fontos, hiszen az, az elő, előállít. Azok a szolgáltatások. A szolgáltatásokat nem tehát nem szabad az iport, ipart nem a szolgáltatásoknak a kárára. És nem az a cél, hogy ilyen kvantitatív célokat teljesítjük. Tehát ez ilyen tervkörtyság, hogy nekünk az kell, hogy nem tudom, traktor egyenértékesben ennyi és annyi legyen a kibocsátás. Hát ész hagyni kell az emberekkel dolgozni, és majd kialakul, hogy mi mibe vagyunk jók. És hogyha a GDP-hez viszonyított aránya a legmagasabb lesz az Európai Unióban az iparnak, az miért lesz jó? Ez, ez, ez volt a kérdésem, hogy és akkor mi van? Hát, hogy lehet úgy is, hogy a szolgáltatások rendkívül alacsonyak, meg a mezőgazdaság is rendkívül alacsony. Tehát ha, hogyha, ha megszüntetnék a szolgáltatási tevékenységek felét, és az embereket elküldenik az utcára, hogy akkor tessék, menjünk egy kapirgálni, akkor jöjtenek őket a mezőre, mondjuk megszüntetnék az épesítést a mezőgazdaságban, és a szolgáltatásban dolgozók fele, az e akkor az ipar 40% is lenne. Tehát, hogy... Van valami, ugye, mindig ezt szokták kérdezni, és hajtóban dolgozó emberek, akik néha kollégáknak gondolják magukat, vagy én azt gondolom, hogy netán valamikor kollégák voltunk, hogy ezért valami értelmet lehetne benne találni? Ha az, ha az, lenne, ha az, ha az úgy hangozna el, hogy, hogy euh, bizonyos Innovatív iparág, akkor valahogy valamit preferálna ezzel kapcsolatban a kormány, illetve a miniszterelnök, szeretné, hogyha Magyarországon is gyártanának iPhone-t, vagy Magyarországon is kitalálnák, hogy ez hogyan működik, mert mi is egy sokkal jobb. Lehet ilyen vágyakat megfogalmazni, de... Jó, akkor menjünk Köszönöm. tovább. Tehát akkor ebb, ebb, ebb, jó, fogom... hát a beraktuk a prézsgépbe, ebből sokat nem tudtunk kinyerni, mint levet. Harmadik pont a keleti nyitás kiteljesítése. Az, hogy a keleti nyitás folytatása, azt még talán érteném, de a kiteljesítése, az mit jelent? Igen, hát az, hogy, az, hogy Magyarország egyébként a, a, a távol-keleti kapcsolatait nagyon elhanyagolta, és itt most hangsúlyozó távol beszélek, nagyon elhanyagolta az elmúlt években ez tény, tehát ezzel kapcsolatban nem baj, hogyha, hogyha egyébként egy minden struktúrális problémájával együtt is egy dinamikusan dövekkedő térséggel é. A, a kapcsolatainkat szorosabbra fűzzük. Tehát, hogy ez tényleg ez, ez, ezzel nem, nem történt semmi nagyon-nagyon sokáig. Ugyanakkor azt látom, hogy a kereszényítás az részben arról is szól, hogy hogy, hogy az Európai Unió illetve a nyugat ellenfeleivel és ellenségeivel keresünk kapcsolatot. Egyre intenzívebben. Ez és a piac visszaigazolja a miniszterelnök urat? Hát ezzel kapcsolatban nincsen komolyabb visszaigazolás, vagy, vagy, vagy... De az jobban teljesít? Ilyen ellenzés. De kereskedelmileg Kazahsztán, Szaúd-Arábia jobban teljesít? Többet veszt valamiben? A kereskedelmi mérleg feldől, mert mi mindent viszünk, ők meg semmit se adnak? Hát és nem tudom, a magyar-szaudi kereskedelmi kapcsolatoknak nem vagyok kérdője, Nyilvánvalóan minden ilyen kapcsolatfelvételi lehetőség is, nyilván ők is keresnek valamit, ami talán nekünk van, ők magában ez, ez nem tartó egyébként problémának, hogy, hogy aktívan keresjük eze, ebben lejről üzleti lehetőségeket. Hát ha olyan zűrös ügyek transformálódnak, mint az az gyilkos, az, az, az ugyan nem, nem szerencsés. És egyébként mondom, mögötte ez nem azt jelenti, hogy Magyarországot Szeretnénk még teljesebbé tenni, hanem, hanem én inkább azt látom, hogy ez a, a nyugattól való eltávolodás és a nyugattól való fénytörésnek a, a, a része. Négyes pont. A bankszektor tulajdonviszonyának megváltoztatása legalább 50%-os magyar tulajdonba kell venni a magyar bankrendszert, ez a bankszektoron belüli versenyt is segíteni. Ezt nem csak a bankrendszerem belül versenyt is segíti. A bankrendszeren belüli verseny ugye egy pénzintézet az akkor működik jól, hogyha nagy, méretgondosságosság miatt. Most, egy kis Most várj egy pillanat, hogy a magyar bankrendszerben van olyan, amely tisztán, magán, magyar, vagy jóformán minden magán magyarban van valami állam. Mert javis ki a rosszul tudom, hogy a Granit Bankban, a Széchenyi Bankban is van állam. Ezekről a kisebb bankokról nem, nem tudok sokat, a Széchenyében azt tudom, hogy van állam. De amit akartam mondani, hogy egy bank akkor működik jól, hogyha nagy, a méretgazdaságosság miatt. Ez annyit jelent, hogy egy kis országban a nagy bankokból szükségszerűen nincsen nagyon sok. Emiatt, emiatt a verseny, az úgy megkérdőjeleződik a versenynek a hatékonysága, megkérdőjeleződik, amikor ilyen nagy szereplők dominálnak egy adott piacot, és itt jön be az állam, amelyik versenyszabályozással, meg fogyasztóvédelemmel tudja ezt a versenyt kikényszeríteni. Most ez Magyarországon nem működött túlságosan jól, tehát amikor egyébként megadóztatod a bankokat azért, mert úgy gondolod, hogy sokat keresnek, és egyébként nagyjából hagyod, hogy a, hogy a fogyasztó, és egyébként a fogyasztóvédelemben meg a versenyszabályázásra nem csinált semmit, akkor az ugye nem annyit jelent, hogy versenyt kényszerítesz a ha hanem csak leszed a sáplot. E, abból, hogy esetleg ilyen oligopolisztikus struktúrából talán nem az optimális verseny jön ki. E, tehát innentől fogva az, hogy magyar tulajdonba kerül, bármit is mondom magyar tulajdon, nem is állami vagy magán, az önmagában nem fog egy segíteni a versenyt. Egyébként pedig nem tudom, miért az 50%-a cél és nem a 48 vagy az 53,2. Hát ez egy kerekszám. Tehát ugye a, a kerekszám, hát a nagyjából annyira értelmes is. Ez gozdaságilag megmagyarázhatatlan? Közgazdaságilag? Ez nem közgazdasági magyarázhatatlan. Uh -huh. Nem, a, a, akkor, akkor, akkor, akkor, akkor, akkor értem a választ, hiszen téged, mint közgazdás szólítalak meg politika. Minél jobban átmenjünk a politika térfelére, annál inkább vagyunk támadhatóak, független attól, hogy a politika viszont beteszi a lábát a közgazdaságba, akkor hogyan várhatjuk el, hogy a közgazdá ne tegye be a lábát a politikába, ahol ott hát a mértéktartás ezzel együtt ezt kívánja. Hát igen, ugyanakkor muszáj politikusan is gondolkodni, ja, hogyha egy országnak a polgára vagy, akkor vannak van valami fajta politikai elképzeléseb is, politikai irányomságod is. Ugyanamikor ilyenfajta dolgot csináljunk, hogy legyen egy magyar Tvájdon, nagy magyar tulajdon, az tudni... De azt is kérdezem tőled, Péter, hogy vajon ez az arány, te látod-e? Azzal fog létrejönni, hogy több magyar bank létesül, vagy azzal, hogy néhány létesül, és közben néhány külföldi kimegy? Hát, én Gondolom, hogy ennek az elképzelő technikája az az lesz, hogy egyrészt a takarékszövetkezeti integráció kapcsán igyekeznek a, a, a takarékszövetköti rendszert felpumpálni, és ö, a benne rejlő infrastruktúráis lehetőségeket jobban kihasználni, illetve ugye, innen növelve a magyar arányt, illetve nem, nincs végelmi annak, hogy milyen külföldi bankot szeretnének megvenni. Ilyen, vagy egy forintért, vagy nulláért, vagy nem tudom, milliárdért. De amikor ezt, a részt, ezt az egészet nézed, és úgy nézed, ahogy én nem tudom, mert nem értek hozzá, sohasem egy pillanatra sem gondolkodsz el azon, hogy Jézus Máriot van egy rés, azon menjünk ki, hát hogyha azon át az egészet megértem, és én rosszul értelmeztem közben visszamenőleg hónapokon, éveken át az egészet. Tehát, hogy az emberben ott van a kételj, hogy hát, ha mégis van benne olyan értelem, amit ő nem lát, de benne van a hiba, és nem a rendszerben. De én értem. Én, én tökéletesen értem. Nekem ez összeállt egy teljes egészé. És az miről szó? Minél nagyobb hatalom koncentrációról és minél nagyobb befolyásról. Ezt ugye elmondta a miniszterelnök, hogy a sikernek az az állaga, hogy kétharmad van a parlamentben. Tehát gyakorlatilag az történik, amit a kormány párt akar. Ebben a gazdaság szűköl, vagy ebben a gazdaság úgy viselkedik, ahogy a gazdaságnak viselkednie lehet? Hát szerintem úgy viselkedik, mindenki, ahogy viselkednie lehet. Írsz róla majd egy könyvet? Könyvet? Az biztos, A gazdaság miközben nem egy élőlény. Hogy érzi magát ebben? Mert ugye... Azt lehet olvasni, sosem voltak a cégek és a, a hallgatók, meg a lakosok, ilyen derülátóak. A gazdaság nem egy élőlény, de mondjuk egy bioszféra. És ott alkalmazkodik. alkalmazkodik. És a benne élők optimizmus, az egy kényszer optimizmus? Vagy meg vannak vezetve mindegy szálig? Hát most az optimizmus is elnagy, hogy... hogy ha, ha kicsit jobb, mint tavaly volt, mert pedig az európai konjunktúra szemmel láthatóan jobb, a világgazdasági konjunktúra, különösen a fejlett világban a szemmel láthatóan jobb. A Magyarország külkereskedelmi kapcsolataink keresztül ezer szárral kötődik egyébként nagy a fejlett nyugathoz. Ehm, nyilvánvaló, hogy, hogy növekszik a változó bizalom. Ráadásul ne felejtsük el vállalkozni, az vállalkozik, akibe van Optimizmus van, pozitív. Tehát. Azt kérdezem tőled, hogy a terápiás beszélgetésben, melyet Oberszkoszki Péterrel folytatott a miniszterelnök szóba került az, hogy a következő kormány hogy fogja megoldani azoknak a DAUZA adósoknak a helyzetét, akik a végtörlesztés útján nem tudtak kimenekülni az adósság csapdából. Te látod azt, Beleértve, hogy egyelőre nem látjuk pontosan, hogy ez ügyben, a Kásler Árped ügyben mit fog hozni majd döntésként az Unió, ami azért nagymértékben befolyásolja az itteni ténkedést, de a miniszterelnök egyértelmű választ adott, hogy a bíróság nem a bíróságokat gondolja majd ez ügybemegoldásnak, megoldásnak, hanem a bírósági ítéletek mentén megállapítja majd a kormánya maga cselekvésterét, és megoldja a deviza problémáját. Te látod az újabb kikényszerített végtörlesztést, és azt, ahogy letörlik a bankok arcáról, azt a mosolyt, amely egyébként az elmúlt időben olyan nagyon nem röpült oda-vissza? E, ebben nem látok semmit. Ez ugye tavaly jött egy ilyen hirtelen indulat, hogy na akkor ezt meg kell... Oldani. Ez így van, ez tavaly augusztusban volt Navracis Tibornak a megnyilvánulás, ezt jól emlékszel. Hát igen, amikor felmentek az emberek a cínege útra obrévatni a döntés után... E és akkor azóta szerint, minden semmi, nyilván azért, mert de hát akkor a, a, a, a politikai és érzelmi döntéshozó figyelmét fejeztek arra, hogy ez lehet az jó. És hát ugye a politikai jellemzők azt mondják, hogy minden ciklus első két évében kell igazán konfliktusokat válni, vállalni, és amennyiben a Fidesz nyer, akkor 2016-ig hajra a konfliktusoknak. Igen, lehet, hogy lesz, csak mondom, ne felejtsük, hogy ez az ígéret beledob a küzdőodat a választások előtt három évvel. Tehát nem szabad ezt az ígéreket ö, kidobni a kukába, még akkor sem, hogyha esetleg ezzel kapcsolatban nagyon komoly dolog nem fog történni. Lehez, hogy fog, de nem kell, hogy történjen. Ezt a a választások előtt ezt mondani kell, hogy ezt pedig meg lesz oldva. Azt mondja az ötödik pont a mezőgazdasági birtokrendszer tulajdonosi szerkezetének átalakítása a cél 80 os legyen a kis és közepes birtokok aránya A kormány inkább a közepes birtokokat preferálja, tette hozzá a miniszterelnök beleértve, hogy itt a, a, a földekkel kapcsolatban legutóbb talán az LMP-nek a társelnökén nyert az ügyben, ha jól emlékszem, hogy majd ezeket a szerződéseket nyilvánossá kell tenni. Ismét megjelennek benne a számok, ismét van egy ilyen tervutasításos jellege, de nem magammal beszélgetek. Nem vagyok meg az a szakértő. Akkor menjünk tovább innovációs az, az, az, a, a, a, veszem a tízes pontot mert, mert az, a legsz, az az egyik legszebb ez a teljes foglalkoztatottság megteremtése, teljes foglalkoztatás nélkül magyar cégek nincsenek biztonságban ha megengedi az ország, hogy milliós munkanőséget. Hát nem maradjunk a teljes foglalkoztatottság megteremtésénél te ezt látod? No, bárhogy meglegteremtően márhoz még fel lehet venni 400 ezer embert dolgozom, és akkor megvan a teljes foglalkoztatottság Hát ha az, a, ha az a kérdés, hogy ez, ugye ez a teljes foglalkoztatottság, ez egy ilyen kádári termíjus. ha az minden gazdaságpolitikának, egyébként is minden építő politikai erőnek, aki választások után ő nyert felhatalmazást, az az elsődleges célja, hogy minél több embernek legyen munkája. Van kapitalista kádárizmus? Nincsen, de az, hogy hát munkaerőpiaci céljai vannak a gazdaságpolitikának, mondjuk a fedele reserve is van, ki azt mondta még egy pár hónappal ezelőtt, hogy amíg a munkanélkülségi ráta 6,5 fölött van, addig ő nem fogja mozgatni a kamatait. Addig biztosan nem fogja mozgatni a kamatait, aztán majd ennek meglátjék utána, mi lesz. Itt vannak foglalkoztatósi célok, azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy szeretnénk egy olyan üzleti környezetet teremteni Magyarországon, ahol a vállalkozások számára olyan lehetőségek adódnak, amiatt érdemes sok ember foglalkoztatni. De hogy a teljes foglalkoztatottság egyébként hogy biztonságos a vállalkozások számára, ez nem nagyon vágom, mert kicsit olyan külső tűnik, amit nem nagyon szeret egy hozó amikor az ő vállalkozásában a külső kényszer alkalmaz valakit. energia. biztos egyébként, hogy a miniszterelnök érti, ez egészen pontosan új energiarendszer kialakítása, minél olcsóbb legyen az energia. E, ugye ne felejtsük el az energiának, a, a, az, energiának az, az ára az attól függ, hogy az energiahordozókhoz milyen áramot hozzá. Sok minden egyéb mellett azért ez fontos. Mi minél olcsóbb? Ez egy ilyen relatív dolog, hogy. Hogyan lehetne olcsóbbá tenni az energiát ahhoz képest, hogy egy kicsit egy hordóolaj, vagy egy, egy gáz, vagy egy megawatt áram, amit ezekből hoznak. Azt írja a HVG-ben, hogy uh, Péter Orbán Viktor az emberek értékvilágának árnyékosabb oldalára alapozva alakította ki rendszerét, pedig társadalmunk eddigi eredménytelenségei jobbára ezen vonásokból származik fest rettentő depressziós képet az ország politikai és társadalmi helyzetéről Törgyesi Péter a HVG csütörtöki számában. Lehet ezt a gazdaságnál ö, megtenni, vagy meg lehet tenni, de azokkal a konzekvenciákkal, amiket te említesz? A gazdaság az nem magával létezik. a gazdaságot, egy társadalom. Tehát a gazdaság is olyan lesz, a társadalom. És ez az árnyékos oldala, ez egy jó megfogalmazás. A társadaló ugyanis 1989 óta válságban él a 25 év inkább kudasz, mint sikertörténet. Ma a leszakadottságunk a 18. századhoz mérhető, a felülről piacosító reformmodellek elvesztették hitelüket, azaz nem létjogosultságukat. Ezeket Orbán Viktor mindenestül elveti. Helyettük inkább az 1944 előtti oldal és kádárista keletorientáció értékeit akarja ötvözni, hiába szerzett kétharmadot, elsődlegesen a hatalmi előnyszerzés és nem az ország távú érdekei alapján. A történelmi odamondogatás a magyar politikát társítja attól, hogy gyakorlatilag lényegileg különböző kormányzati cselekvésekkel mindez annak a címszav alatt, hogy megbicsaklott a valóságérzékelés. Igen? Semmi. Csak mondom. Ja, jó. Meg a tartósan, ha megbicsaklik valakinek a valóságérzékelése a gazdasági szférában, azt előbb-utóbb a tulajdonos vagy a részvényesek leváltják, nem? Hát attól függ, ha ez a menedzser, akkor leváltják, ha ő a részvényes, akkor csődbe egy. Ez az országra kivetíthető, vagy nem? Ki, ki, ki, tehát hogyha nincs valóságérzékelés a társadalomban, vagy nagyon erősen korlátozott, nyilván nincs Lehet kétféle valóságérzékelés, Péter? Valóságérzékelés kétféle, persze. Hát ha így érzékeled, én már úgy, hogy már elekesztő. És akkor el kell mennünk Hágába egy nemzetközi bíróságra, hogy döntsel, hogy melyikünk ki a jobb. Hát az, ez élet eldönti. Az egész gazdaságot demográfiai gondolkodás alapjára kell helyezni, olyan rendszert kell építeni, amely támogatja a gyereknevelés támogatását, az egykulcsos adó a családi adókedvezménnyel ezt a célt szolgálja. Egyébként ez, egy, ez, ugye ez megint egy olyan dolog, ami egy korrekten definiált problémája Magyarországnak, ez a demográfiai helyzet, ami tényleg drámai. Ö Ugyanakkor azt látom, Ami egyébként valamelyest válasz a politikára. Öf, nem biztos, nem teljesen biztos, de talán igen. Egyébként tényleg drámai, és hogy ezzel valamit kell csinálni, az biztos. Ugyanakkor, ha megnézzük a gazdaságpolitikai intézkedéseket, hogy ezekkel konzisztense, akkor azt látod, hogy, hogy, hogy, hogy most egy munkaerőpiaci szabályátólások miatt sokkal kevésbé egy egy terhes a, vagy egy gyermeket tervező házaspár egyre -egy sokkal kevésbé lehetősabban, hogy az anyuka vissza tud menni dolgozni. Ezzel párhuzamosan nem növelték a forrásokat arra, hogy bölcsődei férőhelyeket hozzanak létre az önkormányzatok, hogy egy kikérnekes, apró gyermekes anyuka vissza tudjon menni dolgozni. Ahol van bölcsődei férőhely, az ugye most lehetőség van Műszüretést kérni az önkormányzatnak a bölcsői ellátásért. Tehát hogy jó, kellene több gyerek, és a gazdagoknak levettük az emiatt, a adó terheit emiatt, hogy a jó keresőknek, de egyébként egy csomó minden csomó intézkedés pedig homlok egyenest eltérő hatást fejt ki a gyerekválási kedve. Úgyhogy igen, ez korresztületni át. A problémára Magyarországnak egy nagyon-nagyon komoly probléma szerintem a demográfia. Ugye de nem csak kevesebb gyerek születik, hanem a lakosság összetétele is erősen változik. Tehát a 20 év múlva érezhetően nagyobb lesz a cigányságnak a súlyi a belül, de ahol teljesen más munkaerőpiaci aktivitási formák jelentőek arra a társadalmi csoportra. hogy valamit kell csinálni demográfiai problémáinkkal, és van egy korrektő definiált probléma, aminek aztán egy totális káosz lesz, mint amit ezzel kapcsolatban. Vagy akár nem is ezzel kapcsolatban, de ezt is érintően gazdaságpolitikával Nem Nem akarok elpszichologizálni, így aztán a kérdésen nem muszáj válaszolni E, néha áttöre a te személyes világodba az, hogy valaki így képzeli a gazdaságot, miközben egyébként te abban a szférában, ahol dolgozol, nem ezen iniciatívák mentén dolgoznál, vagy azt mondod, hogy hát eltérünk mi egymás mellett? Hát figyelj, ugye azért te is, meg én is a kádárrendszerben, azért nőttünk fel, ahogy a szüleik is alkalmazkodtak ezekhez a dolgokhoz, én is igyekszem alkalmazkodni. Igen, de akkor gyerek voltál. Gyerek voltam, de hát most visszaemlékszem arra, hogy, hogy hogyan értsünk meg. Jó, de most szabadság van, tehát akkor el sem ehettél. Akkor el sem mehettem. Hát hát a, a, a, a, tehát azért az 50-es évekkel való példálozások, nem lehet kétszer ugyanabban a folyóban lépni. Igen, igen, igen. Tehát tényleg van a lehetőség, hogy az ember elmenjen, és akkor nem tudom, minek kell történni, hogy én elmenyek, elmenjek, de Persze. Ez valami szinte dolgokat. Hogy... De azt én jól érzékelem a veled folytatott beszélgetésekben, hogy ezek nem azok a közgazdasági axiumák, amelyek mentén te egyébként ma a hétköznapi életedet éled. Ne, én teljesen más alapokon is politikailag és űggazdasága is. Maradjuk az utóbbinál könnyű -e úgy közlekedni az utcán, hogy közben alapvetően a veled szemben közlekedők, vagy a veled egy oldalon közlekedők nem ugyanazokat a szabályokat tartják be, mint amelyeket te egyébként szabályoknak elismersz? Hát ugye nem azokat a szabályokat tartják be, amiket én szeretnék, ha bet mindenkiben tartanak. De hát ha, ha van egy van egy közeg, és te sokkal kisebb vagy, mint a közeg többi része, akkor alkalmazkozz. Köszönöm szépen. Jövő folytatjuk. Szia, Péter. Írt nekem valaki, akivel nekem korábban nem volt túlságosan jó viszonyom, és gondolom, hogy ez a mostani e, -e sem arról szól, hogy kibékült velem, bár azt írja, hogy amit az autóról mondok, abban teljesen egyetért, amit utána ír, abban félreértettem, amikor azt mondtam, hogy Gyuris Egy Ferenc kiment a Kossuth tér, az nem a kosuttér lezárásával volt kapcsolatos, amikor lezáratta a Kossuth teret, azt, amikor már nem volt miniszterelnök, és elment éjség sztrájkolni ott a már nem tudom melyik szoborhoz. Orbán Viktor pedig ebben az időben megtalálta a Volkswagen transfor, euh, transporterét, tehát nem, nem, nem arról az időszakról beszélek, amikor 2006 után lezárták a Kossuth teret. Nem. Arról beszélek, amikor amikor Gyurcsány Ferenc elkezdett köztéri politizálásban, És akkor itt van még ez a tölgyesi féleírás, ez az árnyékos oldalra való építés. Valamint a cikk arról szól, hogy hát a köztéri politizálást hogyan fogja majd elősegíteni az, hogyha esetleg meg lesz a Fidesz kétharmada, amely egyébként talán nem vezet Ukrajnához. Nem tudom, ismerik azt az érzést, amikor a külvilág dolgai úgy hatnak önökre, hogy olyan szorongóvá válnak, miközben önöknek saját maguknak sem bajuk nincs. Tehát jól érzik magukat, amikor felkeltek. És aztán jönnek befelé ezek a hírek, és úgy elkezdenek szorongani. Vagy legalábbis van önökben valamiféle szorongató érzés. nem szeretnék egy olyan hatalomra bazírozni, amelyik az emberek árnyékosabb, az emberi tulajdonságok árnyékosabb, hogyan fogalmaz? Orbán Viktor az emberek értékvilágának árnyékosabb oldalára alapoz. És az elmúlt négy év Berejtve a kormány idején, vagy a bajnai kormány idején való ellenzéki politizálás, ott szintén az volt oldalra volt építés. Bellem ez szorongást volt ki. Nekem ez nem tetszik. És az összes történet, ami ebből fakad, valamilyen módon egyértelmű kéne, hogy legyen, mint a Bács Mindig oda szokta visszamen. És valahogy mégse egyértelmű. De valaki legalább megírta azt, hogy igazán van a transporterrel, belejött, vagy a további részben talán ír nekem, és megírja, hogy akkor korrigálja másik felét is, mert nem a Kossuth lezárásáról van szó, hanem a hatalmát egy Gyurcsán, kiment a köztére politizálni. A hatalmát megszerző Orbán Viktor pedig beszállt egy autóbanből nem szállt ki. A szóképletes értelmében Nagyjából még egy negyed óráig maradok, semmit nem tudok önöknek mondani. Megértem azt, hogyha nem akarnak szavazni a szocialistákra. Megértem. Nem akarnak szavazni az ellenszékre. Ebből a szempontból a Jobbik és az LMP sokkal tisztább képlet. Én csak a Fidesz támogatottságát nem értem. De miért kell nekem mindent értenem. Kicsit olyan érzésem van, de most túl egyszűrűsítem a helyzetet, mint hogy egy rossz embert szeretnének. És persze a rossz ember szeretése, az egy olyan terület, ahol én nekem nincsenek érveim. Önök azt mondják, nem rossz ember. Én próbálom önöket meggyőzni, önök nem hagyják. Pat. Ha önök vannak többen, akkor én ott kiabálok az árbúckosárban. A ha hajó megmegy. Abba az irányba mely Helyes irány, nem helyes irány. Eldönti a jövő. Ha van még épeszi hallgatom, aki be akar kapcsolódni, megértem egyébként, ha nem telefonálnak, szóval egy ilyen apokaliptikus, különösen a -féle beszélgetéssel. Vas és acélország a teljes foglalkoztatottság. Nem legyen. Ezzel együtt nem az 50 években vagyunk. Ezzel együtt nekem sajtószabadságunk van, csak Segítene valaki a bombázó tisztnak? 353 94 51 Akkor kívánok, Kovács Mária vagyok, és élvezettel hallgattam ismét a műsorát, és Köszönöm. főleg a Tölgyesi cikk ismertetését. Csak szeretném kérni, hogy volt folytatása is a cikknek, és az MSZP-ről még durvábban lehúzza a vizes és ez kimaradt. Köszönöm. Elnézést, hogyha önnek ebből a cikkből ez következik, szóval egyrészt nem ismertettem, mert nem olvastam. Azt olvastam el, ami az Intexen volt. Kedves Kovács Mária, ön olyan mit szoktak dobni a fuldoklók után? ez a kerekizjembe belekarpaszkodnak? Mentőv. Tehát ön úgy dob mentővet, hogy közben úgy veri fejbe vele az embert, hogy attól rosszabbul érzi magát a vízben, mint előtte. Elképesztő. Sok gonosz malacka, sok-sok gödörben kihúzlak nem. Tette, hogy elképzel egy olyan Fideszt, amiben nem az Orbán a miniszter. Hát én szerintem ilyen nincsen. Hát ez ki van zárva. De mit hallgattunk? Mi ez a jó kis muzika, D. Fuczynszki és John medecki. Köszönöm. Köszönöm Köszönöm Tessék Tessék Mondom, tess haza. tessék Tessék az ellenzékesen kiméri a bárkit, csak nem a Fidesz érzése szerinte sokakat segíthet a kádári gyökerű talpra állításában. Most biztos elégedett Kovács már Mirid lemörömét. Az és még azt is mondta, hogy a baloldal soha nem volt olyan kormányképtelen, mint most. És? Ménye. Akkor mi? Hát semmi, hát, hát akkor szavazzanak egy kormányképtelen egységre. Végül is igaza van. Viszont halászra. Én nem szeretnék az emberek árnyékos oldalára szavazni. Szavazzanak akkor az LMP-re. Ezt nem minden olvasta ki belőle. Igen? És az LMP, azt mind nem említette? Én nem az LMP-t, én a baloldalnak a munkáspártot javasolnám, mert ugye az el. el... De maga ne javasoljon semmit se jó, maradjon és tartsa magát ahhoz, amit a töldgesélt. Egyébként még ne úgy kalandozzon, ahogy egyébként menekülő útvonalon próbálna. A nem jóját. Háló? Igen. De csak annyi, hogy én uh, nem kalandozom sem erre, mert a, én az édesanyámnak is ezt szoktam mondani, mikor azt mondja, hogy ő azért szavaz az emet, kérem, mert baloldali. így ezt mondtam, hogy akkor a munkáspártra kéne szavazni, mert az emet, azt, nem baloldali. Mikor... mikor beszéltem én az édesanyával? Nem én, nem, én, én, én, besz, én szoktam azt mondani az édesanyámnak, mondom még egyszer, hogy ő azt mondja nekem érzként, ér hogy ő azért szavaz az MSZP-re, mert ő baloldali, és én mindig ezt szoktam mondani elke, hogy akkor inkább a munkás tárgyal kéne szavaznia, mert az a baloldal az MSZP nem. Te Ön ő nem ő ő jól, tűnt, jól, hogy a baloldali programot jelleg a Fidesz... Jelleg a baloldali programot a Fidesz valósítja meg, és nem az MSZP. Hát viszont hallass, hogy a munkáspett. Azt a pénzt, amit rám költ, abból a barátójának, ja, hogy én Akkor lehet, ez a. Orbán parkoláshoz. A jogállamban ugye egy köszönet felig elő ítézkedne. E, egy abszurd államon pedig a, együtt aktivistáik felfestették az aszfaltról royal parking és közbekerítették, hogy helyre a jogállam. Köszönöm. Igen, hát az első részt azt én is mondtam. Az a baj, hogy ezzel a képpel nem lehet vitatkozni. Tehát a tölgyesi az én közegemnek bizonyos pillanatban ez a járdán parkoló autó, ez az a bunkóság, ami mi vagyunk. És miután ezt nem vagyunk hajlandóak belátni, ezért elkezdünk baszhatolni. Tessék! Jó reggelt kívánok Én arra gondolok, hogy ezt a járdán parkoló autót Ezt nyugodtan bele lehet helyettesíteni a bocsó Péter tanuljából A bársasztás úszadab elejére Igen, de ne el, hogy ez a szocializmus diszkvétbája volt Ez pedig nem a szocializmus Igen, ez a hortizmusnak a diszkvétbája Nem, ez nem a hortizmusnak a diszkvétbája Nem, nem Ez mostani kor diszkvétbája Hortinak fehér lova volt azt nem tudom, parkolt-e a járdán Amikor a hortin, izé, fodrásznál volt. Köszönjük! Halló! Köszönjük! jó rá, Ugye, már azt fél órával, nem tudom minden, előtt, ön azt mondta, hogy ha valaki ezt csinálja egy BMW-vel, akkor is a azt mondjuk, hogy megtobunkó. Igen. Hát, sajnos a miniszterelnökünk is az. De ez felségsértés. Hát, felségsértés. De hát, hogy, de hát, felségsértés, felségsértés de, de tény? akkor is felségsértés. <gül> hát, hogyha a miniszterelnök felség, akkor igen. Nagyon szomorú vagyok. Nem is tudom jól elmondani. És azt sem tudom megmondani jól, hogy miért. Talán ez a ez a bródi szöveg, ez a miért hagytuk, hogy így legyen. És ez valami olyan méltatlan? Jó reggelt! Jó reggelt, Egy nagyon cinikus megjegyzés lehet? Próbálkozz meg vele. Ed eddig gondolkoztam, hogy mire kell nekünk faks. Rájöttem. Egyszerűen ezzel a tényleg már nem fog befagyni a Dunapestnél. Koronázni meg kell majd. Igen, de ezt tényleg, szóval igen. Szóval viccel próbáljuk elütni azt a tréfát, amit nem lehet így elütni. Meg lehet próbálni, nem megy a a vicc. Jó reggelt. Jó reggelt, menjen elszavazni. De könyörgöm, amiről most beszélgetünk, az nem erről szól. Az nem erről szól. Én ma szavazok. Ma, ma, és minden nap. Ezért iszonytató dőreség az, amit mondott. Halló. Hát itt vagyunk a végén. Tudják, mi van kírva a házában a rút végén, itt a vége nem állsz tovább. Ez, ez van. Én meg szituációval az ölükből fogunk távozni ebből a mai műsorból. 353-94-51 először Egyszer rajta kaptak engem a Mon Parkban, az uszodában, hogy nem voltam a szauna után zuhanyozni. Elfelejtettem, rosszul tettem. Azóta nem fordult fel, milyen előtt. Talán emiatt nem kellett volna ezreknek felvonulni a, a Kurucinfo javaslatára, de nem is vonultak fel. Rosszul tettem. Tesszük. Jó reggelt kívánok! Uh, teljesen igaza van, a szomorúság rám is rám ragadt maximálisan. Uh, két dolgot szeretnék mondani önnek. Uh, az egyik az, hogyha megengedi, hogy en, en mindezek ellenére, vagy uh, nézzen meg, hogy hétvégén hány elvakult ember fogja értetni a nagyvezért, ez már szerintem tartsa eskúj magaslatok, amiből beled. De még egyszer, nem rossz irány. Menjenek el. Az a történet, az valójában Becsik Andrásról szól és a Szovjetunió dicséretéről, amit leszettek, mint transzparenst, még időben. Én a békemenetet nem fogom alázni. A maguk módján ők is Kuncegábort követik, tartják a helyes irányt. Az idős sajnálom, tudják. A saját időm. Ezért lesz rövid műsor, ha nyer a Fidesz. Október, október? Április 7-én. Én nem fogok elemeztetni. Én nem kérdezem, hogy örülnek-e neki, vagy szoborúak. Elmondom az eredményeket, és utána ennek a hajónak az orrát, elfordítom átveneti időre a közélettől. Fel kell tudni töltődni. Rég távoztam olyan lemerültem, mint ma. Aminek a jelentősége tízes skálán egyes. Hajrá, Haj Hajrá, magyarok! Dörö. Fiala Janos Kukac, gmail.com Ha nem ez volt az utolsó műsor, miközben kísérleti volt. Holnap találkozunk. 4-8 környékén Bácska János fél nyolc Navras és Tibor 8 óra környékén pedig Rószbonyi úr Magyar Popcsák Ferenc nem éren Tessék Tessék, Tessék. Haló Tessék Az a baj, fialó, hogy uh, tulajdonképpen minden Fidesz-szeretvárosból ugye működik csak kicsivel Nem tudom, ez nem tudok Nem tudok arról, hogy a kis helyi vezető is vagy Szegeden így viselkednek el és nem hagyom ezt a mai műsort elvinni az általánosságnak arra a szintjére, ami mögé nem tudok igazoló jelentést írni. Ne felejtsék, annak idején elnézést kértem Rogán Antartól, aztán mi lett belőle? S Lázár János is túl közel került miniszterelnök úrhoz, így aztán elvesztettük az ő személyes jelenlétét. Én néha bírom, de én mégiscsak csak egy rádioműsor készítő vagyok.